Bos días. Bós, Bós días. Bós días. Bó día. aquí estamos un lunes máis... Que eres de Ourense Non, pero justamente... Pero pode ser de tabuada, porque eu digo aquí. A apropiación Como cultural. a Tarsi. Tarsi, Tarsi, Tarsi. Ca Carvalheira. A Tarsi. No, Carvalheira, só... So. Por certo, xa non temos a nosa exposición de, de científicas, pero, pero puido, a mira máis. Te acordas che a que ti me denigraches por ser desillada que non había nin muller científica, acordache que dixen eu? Dio aquí. Non, di a ti. Non. Non dio a ti. Di a ti. Non, que era fora. Eu, aquí. Eu era para ver se te acordas. Non na corda porque era unha banalidade, unha tontería. Non era tal. Pois, esta semana estou moi contenta eh, Porque a xenda de actividades que temos eh, Temos moitas cousas e moi variadas En parte, gracias ao Entroido Así que, antes de empezar con Entroido eh, Conto vos sobre recreos activos eh, no, Cos que seguimos co torneo de badminton Ainda que quedan moitos partidos por xogar Polo que coido que continu continuarei mencionando o torneo Unhas cantas semanas máis A semana pasada mm, xoguei eu eh, Elegante pero fatal <risa> E ti, Adim, sola Tambén, elegante pero genial. Pero, sí. Aquí as dúas. Claro. Ah, gañastes. Ame. Sí. Home, claro. saber. A ver, que te mira adi. Consultade os Consulta do do do taboleiro. Non, é que eu non sei nin que dixo, bueno, venga, que estás. Es que eu podo improvisar, eu teño que fingir me... <risa> o guión. Cinguir Fingir, non se sé di fingir, fingulo. Pues, algo que sei o que ti non sabes Ben En canto as actividades en horas lectivas no centro Temos o Mércores unha charla sobre a Vespa velutina, Verdad, Emma? É correcto Queres na, contar a túa historia outra vez máis? Cala esa boca que vou non dicir agora eh, Na que eu tamén me ofrezo a participar Para contar a miña traumática mordedura destes vechos Oh, fatal Ai, sí. Sí. Eu non sabía claro. Eu tampouco Pois pues, que escribirá a 1.11 ou a cafetería Fai uns minutos que estaba relatando <ríe> Contanos, <ríe> que non, Eu nunca escoite esa historia normais non. non me vaciles. Eh, despois xa vos, xa vos la contarei off the record. Eh, pois eh, os animaliños de primeiro de eso coñecerán máis sobre estas horripilantes criaturas pois o mércores pola tarde porque ama decideu que hm mm, lle interesaba máis a la charla ca que ascoitareu. Eh? Entón, pues, no. Por lo que sea que. Ben, hoxe tamén teño que mencionar dúas actividades que desfrutará o alumnado Fora do centro Por un lado temos aos de 4º de su so FP básica Que irán ata o Politécnico de Lugo Para coñecer o centro e os estudos que alís ofertan A ver se atopan o seu dream job eh, Esto será mañá martes E o mércores teñen a súa saída anual O alumnado de clásicas ao Teatro de Lugo Para ver mm. unha tragedia ou unha comedia Maravillosa experiencia Que recordo dos meus tempos mozos No insti E agora xampezo co plato forte da miña sección esta semana, o entroido. Yuhu! -huh. Uh -huh. Bien, pues como xa viste temos o meco lucindo no mural da entrada E o meco é o que manda A hora de vir vestidas estrafalarias esta semana Polo que vos recordarei agora Os mandatos para os vindeiros días Ben, oxe tivemos que traer algo na cabeza Así que espero que o cumprirades A que fose rechamandeiro Benves, no? benves ben eh, Gopísimas Maña martes, eh, o día favorito de todo o mundo O día do pixama E fago un chamamento, por favor Para que poñades un limpo para vir E despois o botedes a lavar a noite Vale, non vos metades así na cama Repito, por favor Alerta nuclear Then, eh, then no E despois, Mércores eh, Then, then. then. Mércores toca rescatar os mandís das nosas aboas Nais ou de quen e usan na casa Ou nosos O un oso tamén. Eh, por favor, tamén, traído o lavado. Que comentario máis sexista, non? O okay. que? Nais a boa xa que non usa Bueno, que na miña casa usaba pero... a miña abuela. A miña tamén. A <risa> <risa> <risa> miña tamén. A se, se ponía unha camisa bella, non sei, sé, de cuadros tamén. pero É que é fatal, Raquel, de verdad non es Eu fui o feirón para comprar un porque porque quería un. Quería estrenar un, o claro. Está, está ben non asumir que quen ten que estar na cociña son as mulleres pero tamén está ben facer fin capé pé que en que históricamente quen estiveron nas cociñas foron as mulleras. Ora, dentro que ainda eu peor. Ora, vos que opinades? Abro debate. Cal é guai ou máis estiloso? O que ten os botóns por diante o cuadros. que é de cruzar? O de cruzar sempre é un corpazo, o de é sí, oye, o dos botons é unha mm. cousa máis moderna, máis eh, como se di funcional, no pero o de cruzar gusta, eh, para min eh, é o, eh, sí. eh, mm. o bandil, como a miña avoa. O bandil, si, sí. o bandila <laughs> de cruzar é eh, é eh, sí. máis. Todo totalmente sí. de acordo. Pois, pues, aparte de tráelo, podes engadirlle uns complementos para dar pois pues, un toque máis auténtico. Pero ten que ser de, de cruzar ou de botons, ou pode ser un un bandile, homem deste, a de un bistex ou mural que estáis Sí, ah, ah, deixar, claro. deixarte a ver, a ver, esta, esta orde está inspirada no, bueno, no, no mural, que aparte tamén o, o mural, perdón, o mural que está na entrada, vale, do Meco, tamén está vestido como un mural que hai nunha nuns laterais mm, sí, sí, sí. dun edificio eh, da rúa em eh, como esta. No, esta. Promero Donallo de Santiago Compostela, que é unha señora una cos grelos, sí. mm, Unha Mary Poppins dos grelos, pois pues eso. Vale, entón, tamén podes vir con grelos, eh, se nos levar casa, ven que Este ano, Miguel, eh? hai usted, este, no, este ano están locos Non hai Porque non hai frío Hai na bicol, <risa> hai, na bicol. <risa> hai na bicol hai sempre <risa> no bicol. E o xoves os xoves dade ya a ruleta das cores E vide vestidas con cantas máis Mellor, é importante eh? dar a nota alma, Na fura de diante rock molesto, rock insumiso Rock bravú, Rock compromisor E xa o ben resa o ben respois Cada un coso disfrace disfraze eh, Nas últimas horas da maña disfrutaremos do evento anual Do Entroído Noies Habrá desfiles, actuacións, risas Esperemos que nada máis que se saia do, do guión eh, E agárdanos pois unha morea de diversión Ou eso espero Vos tamén, non? siempre um, sí. eh, estáde atentas ao Instagram está moi importante dois de Melide que por, eh, vale, eh, para enterarvos de todo sobre os horarios e a organización E aproveito por certo vale que I'm very proud Ok Para anunciar que xa somos unha comunidade de, de 800 seguidoras Johu! <risas> Agora vai a ir para atrás Agora só falta Si, sí, é que non publiquei nadie Porque ainda vai haber alguén Sabes que empezan a baixar E eu xa me apuntar Por follow. certo que o don't, follower don't... número 800 é Madeiras Besteiro Gracias Madeiras Besteiro pola, pola Agora só admitimos. admitimos Dixo, gracias Madeiras é Besteiro Como eh, Ortega e Gaset Como se foran dúas persoas <ríe> Madeiras Besteiro A mellor Madeira para o teu fogar Agora só hai que trasvasar o Todos os seguidores, seguidoras O Instagram da radio, radio Arroba sí. <ríe> Que o, que te igual tenemos había que 100. dar un, un premio por ser 50. o seguidor número 800. Vale. Claro, que no o, un reconocimiento, pero o que faga un, de, un código de desconto, ¿no? Para vender madeira. o de... premio xa é a promo que estamos facendo. Eh? Sí, está, sí. eh? Que non sei sé nin, o bueno, imaxino que venden madeira, pero tampoco non sei sé exactamente para venderan cuepos. El huevo de la abuela tamén un socio colaborador co eh, Ciclo Superior de Ganadería e Asistencia en Sanidad Animal, ¿eh? Muy bem. Algo no, este todo por hoxe. 1 2 3 Pois, como ben saberedes, onte, 23 de febreiro, celebrouse o Día de Rosalía, unha das escritoras máis rutilantes de todos os tempos, non só en galego, senón tamén en castelán. Poñamos por caso a súa derradeira obra, En las orillas del sar, escrita íntegramente en español. En por iso, a meirande a máis significativa aportación desta escritora foi a nosa fermosa lingua galega. Tal é así que ela marcou o inicio do resurdimento da literatura galega coa publicación de Cantares Galegos, que puxo o punto de final a unha época escura na que falar e escribir en galego estaba mal visto, cando non proibido. A partir desde entón, máis intelectuais sumaronse este movimento e comezaron a publicar en galego, o cal fixo gañar presenza e prestixo a nosa lingua evitouse en consecuencia a súa desaparición. Uaste vivo! San Andrés, te teixido a San Andrés, de teixido seco, vas de morto, uvas de vivo. Pero nós non temos medo, pero nos non temos medo. Pois logo imos votar man a RAC para definir un sinónimo de algo que nos trouxo o Rosalía, o resurdir das nosas letras. <coughs> Ai, disculpas. Esta é referir a, a palabra remanecer. Este é un verbo intransitivo que, como xa está desfartos de saber, non acepta complementos. É moi xe quel, vai encontrar xe zapatos e pouco máis. Guau. Guau. A primeira acepción é volver a nacer, volver resurdir. Per, volver xurdir. Perdón. Hai que rincar a erva, pois se se corta, remanece a xiña. Sinónimo, renacer. Cando vai cambiar o tempo, remanecelle a dor da perna. Este é precioso. Sinónimo, resurdir. Remanece o nordés. En segundo lugar, referido a algo, seguir vivo ou presente, que tamén é moi importante. Remanecían aínda os recordos daquela relación. Sinónimos: durar, perdurar, persistir. Estou me dando conta que empezo todas as miñas intervencións con pois ben, pois ben, pois logo, pois, pois, dádeme outra opción. Os bueno. bueno, efectivamente. Bueno, bueno polo que te suspendería no exame do C2 de galego. Desculpa, ela bueno. aprobou. Con bueno. No, pero couteime, couteime co bueno. Eh? Ben, oh, non bueno, ben. Agora toca coidar o legado que Rosalía e outros moitos nos deixaron e polo que loitaron tantísimo e ainda que por eza que tempos pasados foron peores para a nosa lingua, non estamos libres de que o galego teña que vivir de novo unha longa ou quen sabe se definitiva a noite de pedra, como diría Celso Emilio Ferreiro. As enquisas de uso do galego me remito nada máis que declarar. Só so, engadir que nos séculos escuros había moitísimos máis falantes de galego que na actualidade. Que na actualidade. É unha Pois non sei. E porque... a mellor incluso eran un pouco menos prejuiciosos ou tiñen un pouco menos de... Pero a ver, só bonito, é simpatiquísimo porque temos expresións e cousas maravillosas, non sei a xente porquê. Bueno, é unha lingua propia, o sea, perderla, non parece de xente moi lista, pero... Mm, bueno, e a parte, digo, se nós que somos bocal. as personas máis cool do planeta falamos, pois, pues, dixo no, follow no, Efectivamente. Dijo es que básicamente ¿No, no hay chiste ah. pues ven a ver un poquillo de música no sé A ver, eu pedi a música para diserir o chiste malo, como sempre, está como o bolo alimenticio que hai que botar de agua para que, pa que baixe. A ver se diserimos nas mellor que Tíos Nuggets. Buf, non vou xer eh? o que, eh? Tal día como hoxe, por certo, era anterior data de nacemento de Rosalía, que sabedes que ata non hai moito, era sí. 24 de febreiro, pero non, nova... non lle gustaba o cumpleanos. Non, nos achádegos eh, bueno, en concreto a súa partida de nacemento demostran que en realidade naceu o 23 ontem de febreiro. O sea, Pero un día moi, de diferenza. Pero antes había moito isto de que unha persoa cion día e despois rexistrábana, ah, claro. incluso Me... incluso un mes Meu abuelo tarde. seis meses despois. Devía ser moi feo, xeral. <risa> vai por riba. naceu por riba o 19 o de novembro e rexistrárono o eh, 15 de maio. Non, non era non era non foi buscado o rapaz, non? Non no sei. <risa> Era triste pasar ¿vos a de dónde se remanece mejor. <risa> ya se me están a ganar, de porque remanete. Ah, había ah, esto una Esto parece muy insulto. Había una ¿no? película de de José Li otro. de José Lizcuerta que era Remanece que no es poco. <risa> oh, qué buen, sí. <risa> Eso está dividido. Como osire, no si como esté, estaremos más da que les tempos peoras como unha estrela caída arrancaba dal universo. Encetamos sección científica neste día falando dun dos grandes fitos da historia recente, pois un observatorio internacional baixo o mar Mediterráneo capta o neutrino cósmico de maior enerxía xa máis detectado. Goau. <risa> Uf, cuidado, eh? Ka contaba. Qedo morto, eu, eu sei que, pues, non sei a quem que, de... non sei, non, Pero, sabía, usted, non, sei, non sabía o que facía da miña vida hasta este momento. Calaca, que un dos dós que, no que, que falar. Quero quero como como eu, chamo no, cousa esperan, Esperando que chegue un neutrino. Oh, Mira, é que podes nervios, hai que liberar tanta enerxía que vos poñe de nerviosos. Ver, yendo, que eu o telescopio, o eiler letras KM3net, agora ah. ledes vós de onde no, van no, no, o seu nome. No, é un observatorio. Cubic, quilómetro, neutrino telescope. Moi ben. No? Non observa luz visible, senón unhas diminutas partículas chamadas neutrinos. E a pesar de estar aínda en construción, sorprendeu a comunidade científica ao detectar o neutrino cósmico máis enerxético xa máis achado. Guau, pero é, é, é, eu oh, guapísimo. Mellor foi cando descubrimos un squi, non un neutrino, pero Dalle Música Así, a priori, construir nas profundidades do mar Mediterráneo un inmenso telescopio podería parecer un absurdo Sobre todo, se temos en conta que este telescopio non mira para arriba, senón cara ao fondo Pero que é un neutrino? Os neutrinos son partículas elementais que se producen en diversos tipos de desintegración radiactiva en fenómenos cósmicos pero tamén nas reaccións nucleares Non son precisamente escasos Son a segunda partícula máis abundante do universo despois dos fotóns luminosos Con... A principal fonte dos que chegan a nós é a fusión nuclear do Sol. Non nos decatamos porque non deixan rastro do seu paso, ao crecer de carga e cunha masa ínfima, raramente interaccionan coa materia. Por iso, os neutrinos non se detectan directamente, senón polas afortunadas carambolas que originan outras partículas. As cales poden adaptarse na auga, poden captarse na auga, perdón, por un rastro luminoso tenue chamado radiación de Cherenkov, que nos detectores produce unha minúscula explosión de fogos artificiais. Así, para observar os neutrinos, necesitase un telescopio extremadamente sensible nun lugar sen interferencias. Nun medio transparente como o mar ou o xeo, este é o caso da Ice Cube, no Polo Sur, o maior do mundo. Por iso, este telescopio do que estamos a falar se está a construir neste lugar. Neste fito da chamada astronomía multimensaxeiro, que combina distintos sinais para escudriñar os misterios do universo, os científicos esperan, no futuro, novas detección, deteccións. Cun KM3Net máis complexo, axuden a determinar con maior precisión a orixe destes neutrinos de alta, de de enerxía, coxa existencia quedou probada. O tempo pasa, e é que o tempo non para arredo las nostalxis do pasado pero Os vanse enchendo de amor. O grupo Galego da semana é Ruxe Ruxe.Irando de amizades e a cada paso vale a cada mal momento. Ruxerruxe é unha banda de referencia no panorama musical galego formada en Santiago de Compostela en 1996, hai case 30 anos sí, O seu claro estilo rock combínase con outros sons tradicionais galegos empregando ás veces instrumentos como a gaita e o saxofón e sempre iso si sí, cunha actitude punk As súas letras son de temática moi variada, pero tamén sempre cun espírito combativo, loitando pola lingua e a cultura do país e facéndolle fronte ás inxustizas sociais que vivimos a diario. Aíllas veces son monstruos enormes que dan medo. O grupo formárono catro amigos do instituto, tres dos cales, Xan Pericán Xaco Barona e Bitú Coneira, o seu cantante e cabeza máis visible, conforman aínda agora o seu núcleo veterano. A eles súmanse actualmente Xulianeira, David Barbas e Iago Jorge, que se foron sumando ao proxecto ao longo destes anos. Levan o Lombo, o Lombo centos de concertos e máis dunha dúcia de discos. O último deles titulado Xabral recén saído do forno, por certo, pois que acaba de presentar agora a finais de xaneiro e con el topanse actualmente de xira Por certo, farán parada aquí en Belide, como non, no PAF Gatos no mes de abril que comezo dentro Troi doveávamos moito tempo sin escoitar as chaves de Gonzalo. Sí, si, <risa> parece Como os peliqueiros? Sí. como os chamamos os os cho, os chamaban os uh, as chocas. As chocas, chocas, as chocas, no? as chocas sí. Sí. Ben, pois, se seguimos adiante, como a ruxe ruxe, oh, eh, claro que sí. a semana que ven 30 anos non sei se nos cómaros, mm. pero Pero nos, mentres esteamos, seguimos adiante. A semana que ven non, porque estaremos uh, uh, correndo en troido por aí. Efectivamente. Pero uh, janas, eh. Eh, un par de semaninhas estaremos de volta por aquí, sí, non? Pasquenos sí, sí. cargadiñas. Ala. Pois pues pasalo ben e non mancarse. Deica. Chao, chao.